Căzut din cer Autor Lelu Nicolae Vălăreanu Mă îndepărtez de spuia de frunze cu urechea surdă la cântecul inimii unde locuiesc păsările chipeșe cu ciripitul plin de atâtea priviri. Ochii adorm obosiți în orbite și mâinile Caută cu disperare întregul. Sunt speriat de ghearele lumii. Îmi ascund carnea sub pielea copacilor. Îmi este cu neputință să înțeleg ce vor și fug. N-am nici sânge atât de albastru să-și aduc aminte că sunt vița nobilă a unui neam Căzut din cer cu îngeri Am numai lacrima unui cuvânt La care m Cum picur în poeme Lectura Maia Martin